Éjjel haladni, nappal elbújni. Elhatároztuk, hogy éjszaka menetelünk, mert az indiaiak a sötétben félnek a dzsungelben a ragadozók miatt. Persze mi sem éreztük magunkat túlságosan jól, hiszen a tábori újságokban gyakran lehetett embereket megtámadó tigrisről, párducról olvasni. Amikor a szökésünk után felderengett a hajnal, kimerülten bújtunk el egy mélyedésben. Ott töltöttük el az egész tikkasztúan forró napot alvással és evéssel. Egyetlen embert láttunk csupán, egy tehénpásztort. Ő szerencsére nem vett észre minket. A legrosszabb az volt, hogy mindegyikünknek csak egy vizes palackja volt, ezt kellett egész napra beosztanunk rejtek helyünkön. A sok üléstől és hallgatástól estire már igen türelmetlenek lettünk. Tovább akartunk menni, amilyen gyorsan csak lehet. Az éjszakák túl rövideknek tűntek ahhoz, hogy elég gyorsan haladhassunk előre. A legrövidebb úton kell a Himaláján át Tibetbe jutnunk, és bizony a legerőltetettebb menettel is hetekbe kerül, míg biztonságban érezhetjük magunkat. Az első hegyháton már a szökésünk utáni estén átkeltünk. Fönt rövid pihenőre ültünk le. Ezer méterrel alattunk szikrázott az tábor számtalan lámpája. Este tízkor egy csapásra kialudtak a fények. Csak a tábort körülvevő fényszórók jelezték óriási kiterjedését. Ez volt az első alkalom életemben, amikor igazán átéreztem, mit jelent szabadnak lenni. Élveztük ezt a nagyszerű tudatot, és sajnálattal gondoltunk arra a kétezer akik ott lent a szöges drótok mögött élnek. Nem volt azonban sok idő gondolatainkba merülni, Tovább kellett mennünk, le a számunkra teljesen ismeretlen gyanna völgybe. Az egyik szűk szakadékban nem tudtunk tovább menni, meg kellett várnunk a reggelt. Olyan elahagyatott volt a hely, hogy bátran befesthettem szőkehajam és szakállom feketére. Kezemet és arcomat is sötétre kentem egy káliumpermanganátból és zsírból álló keverékkel, így némileg hasonlatossá váltam egy indiaihoz, ami azért volt nagyon fontos, mert felfedeztetésünk esetén a Szent Gangeshez igyekvő zarándokoknak akartuk magunkat kiadni. Bajtársam természettől fogva sötét bőrű és sötét hajú volt. Ezúttal útra keltünk, mielőtt még besötétedett volna. De hamarosan meg is bántuk mert egy áttekinthetetlen útszakasz után egyszer csak risföldeken dolgozó parasztokkal találkoztunk. Térdig gázoltak az agyagos vízben, és csodálkozva bámultak ránk, háti zsákos emberekre. Aztán egy emelkedőre mutogattak, ahol a távolban látni lehetett a falujukat. Nyilván azt akarták tudtunkra hozni, hogy ez az egyetlen kivezető út a szakadékból. Hogy a kínos kérdések elől kitérjünk, azonnal tovább mentünk a megadott irányba. Hosszú órákig tartó út után elértük a Jamna folyót. Közben leszállt az éjszaka. Azt terveztük, hogy a Jamna mentén elmegyünk az Aglár nevű mellékfolyóig, folyóig, és azt követve elérjük a vízválasztót. Onnan már nem lehet messze a Ganges, amely elvezet majd bennünket a nagy Himalája láncig. Az eddig megtett szakasz nagy része út és ösvény nélküli volt. Csak néha tudtuk a folyók mentén a halászok csapásait használni. Ekkorra már kéze már nagyon kimerült. Zappelhet készítettem neki vízzel és cukorral, amiből nógatásomra evett is egy keveset. A környék sajnos táborhelyének a lehető legalkalmatlanabbnak bizonyult. Csak úgy hemzsegtek a nagy hangyák, amelyek mélyen belerágták magukat a bőrünkbe. Fáradtságunk ellenére alig tudtunk aludni. Este felé bajtársam jobb állapotba került, és bizakodtunk, hogy kiállja majd a következő éjszaka fáradalmait is. De kevéssel éjfél után végképp elhagyta az ereje. Ekkora mindkettőnknek jól jött korábbi kemény sporttréningen, mert az ő háti zsákját is én cipeltem az enyém fölé szíjazva. Ezekre indiai jutazsákot borítottunk, mert egyébként azonnal keltettek volna. A következő két éjszakán tovább haladtunk a folyó mentén fölfelé, újra meg újra átgázolva az ágláron, ha dzsungel vagy szikla zárta el az utat. Egyszer, amikor nagy sziklatömbök közt pihentünk a folyómederben, néhány halász haladt el mellettünk, anélkül, hogy észrevettek volna bennünket. Egy másik alkalommal, ismét halászokkal találkozva, tört hindusztáni nyelven néhány pisztrángot kértünk tőlük. Áruhánk úgy látszik jó lehetett, mert az emberek eladták nekünk a halat, anélkül ott gyanút fogtak volna, sőt még meg is főzték. Kíváncsi kérdéseikre is tudtunk felelni. Ők kis indiai cigarettákat szívtak, mivel Márkéza a szökés előtt erős dohányos volt, nem tudott a kísértésnek ellenállni, és kért egyet ezekből a cigarettákból. Alig szippantott azonban néhányat, ájultan esett össze. Szerencsére azonban hamar magához tért, és folytathattuk utunkat. Később parasztokkal találkoztunk, akik vajat vittek a városba. Időközben kissé felbátorodtunk, és őket már mi szólítottuk meg. Vajat akartunk venni tőlük, de amikor az indiai hőségtől csaknem folyékonnyá olvat vajat, egyikük nem éppen tiszta kezével az edényéből a miénk bekente, mindkettőnket elfogott az undor. Végre kiszélesedett a völgy, és az út tágas rizs- és rozsmezőkön vezetett keresztül. Egyre nehezebb lett nappalra jó búvó helyet találni. Egy alkalommal már délelőtt felfedeztek bennünket, és mivel a parasztok túlságosan sok kérdést tettek fel nekünk, jobbnak láttuk gyorsan összecsomagolni és tovább sietni. Még nem találtunk új rejtek helyet, amikor nyolc ember hangos kiáltásokkal megállított bennünket. Úgy látszik végleg elhagyott a szerencsénk. Kérdéseikre mindig csak azt válaszoltam, hogy zarándokok vagyunk egy távoli tartományból. A próbát legnagyobb csodálkozásunkra kiálltuk, mert egy idő múlva bántatlanul tovább engedtek minket. Mi is alig akartuk ezt elhinni. De mintha csak meg lett volna babonázó ez a nap, az izgalmak sehogy sem akartak véget érni. Arra a szomorú megállapításra jutottunk, hogy átkeltünk ugyan egy vízválasztón, de még mindig a dzsámna vízgyűjtő medencéjében vagyunk. És ez legalább két napos időveszteséget jelentett. És megint fölfelé vitt az út. Sűrű rododendron erdőbe értünk, olyan néptelennek látszott, hogy nyugodt napot reméltünk. Végre egyszer ki akartuk aludni magunkat. Hát nem sokára tehénpásztorok tűntek fel, és nekünk táborhelyet kellett változtatnunk. A hosszú alvásból újra nem lett semmi. A következő éjszakákon viszonylag gyérel lakott vidékeken vándoroltunk. Sajnos hamar megtapasztaltuk, miért ilyen kihalt ez a vidék. Jóformán semmi víz nem volt errefelé. Annyira szenvedtünk a szomjúságtól, hogy súlyos hibát követtem el, aminek végzetes következménye is lehetett volna. Amikor egy kis pocsajához értünk, minden elővigyázatosság nélkül nekiestem a víznek, és azonnal inni kezdtem belőle. Ez a pocsolya egyike volt azoknak, amelyekben a vízibőlények szoktak a hőség miatt hemperegni, és amelyeknek a tartalma ennél fogva lényegében nem víz, hanem vizelet. Köhögési rohamot kaptam, aztán hánytam, és sokáig tartottam, míg újra összefudtam szedni magam. E közjáték után nem bírtuk tovább a szomjúságot, és noha még sötét éjszaka volt, nem mentünk tovább, lefeküdtünk. Amikor a hajnal derengeni kezdett, Lemásztam a meredek lejtőn vizet keresni. A következő három napon sem volt sokkal jobb a helyzet. Száraz fenyőerdőkön vezetett át az utunk. Ezek azonban szerencsére annyira elhagyatottak voltak, hogy elkerültük a felfedeztetést. Menekülésünk 12. napján elérkezett a nagy pillanat, a Ganges partján álltunk. A legájtatósabb hindus sem lehetett volna nálunk jobban meghatva a szent folyó látványától. Jelentősége számunkra persze nem vallásos jellegű volt, hanem nagyon is gyakorlati. Mostantól a zarándokutat követhettük fölfelé a mentén egészen a forrásig, és ettől a lehetőségtől menekülésünk fáradalmainak lényeges csökkenését vártuk. Legalábbis így gondoltuk. Most, hogy már idáig eljutottunk, nem akartunk többé semmiféle kockázatot vállalni, ez azt jelentette, hogy kizárólag éjjel haladunk. Élelmiszerkészleteink rohamosan fogytak, és hamarosan kétségbeejtővé vált a helyzet. Már kézer rettenetesen lefogyott. Ennek ellenére megtett mindent, ami tőle tellett. Jó magam szerencsére aránylag friss maradtam. Minden reménységünket az arándokút mentén sűrűn felbukkanó élelmiszerüzletekbe fektettük. Néhány közülök késő este is nyitva tartott, egy égő olajmécses jelezte a boltot. Felújítottam indiai artszínemet, és a legelső üzlet felé irányítottam lépteimet. De még be se léptem, vadszitkozódással elkergettek, nyilván tolvajnak tartottak. Ez jó jel volt, áruhám valódinak hatott. A legközelebbi üzletnél pénzemet feltűnően a kezemben tartottam, ez szemmel láthatólag jó benyomást keltett. Azt mondtam, tíz embernek kell vásárolnom, ezzel indokoltam a 40 font cukrot, a lisztet, a hagymát, amit megvettem. Az árusok főleg a egyek megvizsgálásával foglalkoztak, mintsem az én személyemmel, így nem sokára alaposan megrakodva hagyhattam el az üzletet. Ezután egy boldog napot töltöttünk el. Végre volt elég ennivalónk, és az arándokút valóságos sétánynak tűnt az eddigiekhez képest. Örömünk nem tartott sokáig. Legközelebbi pihenőhelyünkön fagyűjtők bukkantak ránk. Már kéze a nagy hűség miatt félmesztelenül aludt. Mivel annyira lesoványodott, hogy szinte meg lehetett számlálni a bordáit, beteg ember benyomását keltette. Még így is gyanút keltettünk, mert a szokásos zarándok szállásoktól messze táboroztunk. Az indiaiak hívtak, hogy kísérjük el őket gazdaságokba, ezt azonban már kéze... Rossz egészségi állapotára hivatkozva visszautasítottuk. Az emberek elmentek ugyan, de sajnos csak hamar visszatértek, és kiderült, rájöttek, hogy szökevények vagyunk. Megpróbáltak megzsarolni bennünket, elmondták, hogy egy angol nyolc katonával két szökevényt keres, és minden velük kapcsolatos információért pénzjutalmat ígért. Ám ha fizetünk nekik, akkor nem árulnak el minket. Én szilárdan kitartottam amellett, hogy kasmíri orvos vagyok, és bizonyítékul megmutattam a gyógyszeres ládámat. Nem tudom, hogy már kéze fájdalmas nyögése, vagy az én színjátékom hatott, -e, de tény, hogy az indiaiak megint eltűntek. Az elkövetkező időt állandó félelemben töltöttük, hogy mikor térnek vissza, de nem háborgatott bennünket senki. Így azonban a nappalokat képtelenek voltunk pihenésre fordítani az állandó idegfeszültség miatt. Ezen kívül délre már rendszerint kiürültek a vizes palackjaink, így a nap hátralévő része végtelen hosszúnak tűnt. Már mégis minden este hősiesen továbbindult, és bármilyen kimerült volt is, éjfélig jól tartotta az iramot. De akkor szüksége volt két órányi alvásra, hogy még egy darabig tovább tudjon menni. Reggel felé rejtett táborhelyet kerestünk, ahonnan többnyire leláthattunk a nagy zarándok útra, amelyen csak nem szakadatlanul vonultak az zarándok. Irigyeltük őket, hogy szabadon járhatnak, anélkül, hogy bárki elől el kellene rejtőzniük. Azt mondják, hogy évente csupán a nyári hónapokban mintegy 60 ezer ember vonul el erre. Ezt még a táborban hallottuk, és most készséggel el is hittük.